Rétakör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a D89. 09.99-es számon. Boldogságot kívánok a kedves hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok, a mai nap témája bűn és bűnhődés, és két kedves társammal Szilágyi Mártával és Bányai Gézával fogjuk ezt a témát itt körüljárni, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó, és nem csak mi szeretnénk körbejárni, meg elmondan a véleményünket, hanem szeretnénk, hogyha önök is elmondanák tapasztalatokat, véleményeiket, a négy. 890999-es, vagy a 0630 228 98 00 telefonszámol, ahova SMS-t is lehet küldeni. Egy nagyon érdekes dolog ez a bűn és bűnhözés, és most nem kifejezetten a regényről van szó, hanem magáról, erről az egész dologról, hiszen láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy a relatív világban, tehát ebben az anyagi világban ennek a megítélése is természetesen relatív, mert ami, ami egy, egy cselekedetet veszünk például, akkor az egyik államtörvényei, az egyik ország törvényei alapján az lehet, hogy negatív dolog, de egy másik államban az egy engedélyezett cselekvési forma, vagy hogyha még egy, -egy államon belül is, egy országban az ember csinál valamit, valamilyen cselekedetet végrehajt, de lehet, hogy az idő elteltével mondjuk rendszer, vagy, áll, vagy valamilyen változás történik be, és másképp ítélik meg azokat a tetteket más érték, ítéletek alapján fogják megvizsgálni, megítélni, akkor az, aki előtte mondjuk kitüntetés kapott valamilyen cselekedetéért, lehet, hogy most a bíróság élit táják és számon kérik, hogy ugyan már miért is csináltál ilyen, ilyen dolgokat. És... Hát ugye ez egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen, hogy, hogy mi is a bűn, tehát hogy milyen szempontok alapján ítéljük meg, hogy megítélhetjük-e a bűnnek a dolgait anyagi értelemben, tehát emberi, állami törvények alapján, vagy esetleg figyelme kell venni azt is, hogy hát a megítélésnél van más szempont is, mondjuk a természeti törvények, illetve hát Isten alkott a törvények szempontjából, hogy valójában egyezik -e a Sokszor az állam, meg az emberi törvény, meg a természet, hogy Isten alkotta törvény ez, ezen a területen. Nem tudom, hogy nektek milyen tapasztalataitok vannak, vagy gondolataitok ezt témában. De azt hiszem, hogy az angolok sokkal szerencsésebbek, mert ők megkülönböztetést tesznek a szín és a crime között. A szín alatt értik azt, ami Istennel szemben elkövetett bűn, crime pedig az, amit úgy mondanánk, hogy bűnözés, vagy valamiféle törvénybe ütköző, bűncselekmény, bűncselekmény, törvénybe ütköző cselekmény. Egy ami ezt a második kategóriát illeti, ez a helyi és körülmények szerint változik. Lehetséges, hogy néhány ezer évvel ezelőtt teljesen nyugodtan meg lehetett ölni egy embert, és ez nem volt egy komoly dolog, vagy a nemes embernek szabad volt megölni, a jobbágynak nem. Tehát ez ilyen emberi kategóriáknak felel meg, és nem is, nem is állítom, hogy mindegyik. A bűncselekmény, amit a BTK felsorol, azt feltétlenül be kell tartani, mert ezeket a törvényeket néha nagyon különleges. Szempontok szerint hozzák meg, amik nem biztos, hogy megfelelnek a mártát. Összeütközésbe kerülnek a másik kategóriával, amik a Istennel, vagy a természetszel szemben elkövetett cselekmények. Úgy, úgy, úgy elképzelhető, nagyon súlyos konfliktus alakul ki a kettő között, és hát ilyenkor az embernek kénytelen a szerint dönteni. Ha ah, pillanat, csak egy kérdés, hogy most mondd azt a végén a lelkiismerete szerint. Hogy szerinted az, amikor az ember a lelkiismerete szerint dönt, az, az valami természeti vagy isteni súgá történik? Tehát tulajdonképpen mi az a lelkiismeret szerinti megítélés szerintetek? Hát a lelkiismeret, ez egy nagyon összetett dolog, ide tartozik az embernek a neveltetése, a környezete. De azok a, a hatások, amelyek minden nap érik, és amit, ami a reakciók, amiket minden nap látok ezekre a hatásokra. De kétségkívül ide tartozik az, amire te is célzol, valamiféle magasabb inspiráció. Amikor egyszerűen csak úgy magamtól tudom, hogy valami helyes vagy helytelen, nem azért, mert mondjuk egy könyvben olvastam, vagy megtanították nekem. De gondolom, hogy a lelkismeret ez egy nagyon tág kategória, és minden fér. Hát gondolom, a probléma ott van, hogy a belső hangok sokfélek. Először is igen, létezik egy ilyen sugallatszerű hang, ami azt mondja, hogy valami helyes, vagy nem helyes. De létezik egy hasonló, ami tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az elménk ö, szava, ugye? az ember meg van egy egész egyszerű reakció a dolgokra, és ad egy azonnali választ, hogy ja, ez lesz a helyes lépés, tett csak meg. És aztán van még az értelemnek is egy hangja, mérlegeljük a dolgokat, hogy vajon, hogy mint, és ebben beletartozik például az is, hogy mit tanultunk. Tehát ez valóban nagyon összetett, és... Ö, nem is nagyon tudja az egyén eldönteni, hogy tulajdonképpen melyik belső hangra hallgasson, hogyha nem tudja, hogy ezek a hangok honnan jönnek. Még a saját gondolatának érzi, pedig valójában meg lehet egyik sem igazán teljesen a saját gondolatunk, hisz az elménk által sugárt gondolatok, azok önkéntelen reakciók az érzéki tapasztalatokra, az értelem által dolgok, azok nagyon sokszor megtanult dolgoknak a mások által, közvetített dolgoknak a, a, a visszaadása csupán, és a harmadik ez a nagyon mérőjövő sejtelem, hogy valami helyes vagy nem helyes. Talán ez lenne az igazi hang, amire hallgatni kell, de közben még ott van az egyénnek a saját vágya is, és nem tudja eldönteni, hogy mire is hallgasson. Hát persze az emberi létnek ez a kihívása, hogy döntenie kell. Ez nem tudom, hogyha például mondjuk egy ilyen lelkismereti helyzetbe kerül az ember, hogy most megtegye, vagy nem, tehát mondjuk úgy mondjuk, hogy a lelkismerete úgy diktálja, hogy milyen befolyásolás lehet annak egy embernek, hogy ismerve az államtörvényeit esetleg nem veszi olyan tiltó dolognak. Tehát az államtörvény nem, nem tiltják esetleg annak az, az elkövetését, tehát nem bünteti, és hogy mennyire befolyásolhatja ez az embert, hogy, hogy elnyomja esetleg a, a a, a, ennek a tettnek a, a végrehajtását. És ezt azért kérdezem, mert már a múltkori adásunkban is említést tettünk egy nagyon régi könyv, az a Bagavat, Bhagavat, amit 5000 évvel ezelőtt jegyeztek le. És ez a könyv megint van, elhoztam magammal, mert van benne egy nagyon érdekes rész, egy fejezet, ami 5000 évvel ezelőtt játszódik, az egy akkori királynak a, a története, aki azt tapasztalta, hogy a királyságában, amikor megörökölt a királyságot, idővel a bűn, tehát a negatív dolgok felidődték a fejét, mert előzőleg nagyon rendes ország volt, nem volt annyira negatív ö, cselekvések, de az ő királysága kezdetén tapasztalt, és akkor elindult, hogy mint jó király rendet tegyen, és ennek a történetnek a részéből fololvasnék egy verset, ami igen érdekes gondolakat takar, és a vers így hangzik, az uralman lévő királyok legfőbb kötelessége az, hogy minden védelmet megadjanak azoknak, akik tisztelik a törvényt, és megbüntessék azokat, akik a mindennapok során, ha bár semmi okuk nincs rá, eltérnek a szentírások utasításaitól. Tehát ez a vers, tehát mondjuk itt át lehetne költeni, hogy most az uralma lévő király, hát akkor ugye királyság volt, nem államelnök, vagy miniszterelnök, vagy egyebek. De nagyon érdekes, hogy minden védelmet megadjanak azoknak, akik tisztelik a törvényt. Tehát az azt jelenti, hirtelennyében az én olvasatomban, hogy olyan, olyan állami törvényeket alkossanak, olyan állami törvényeket hozzanak létre eleve, ami valamilyen módon összhangban van ezzel a természeti és isteni törvényekkel. Én úgy gondolom, hogy, hogy igazából bűnről, ha ezt a fogalmat, hogy bűn, bűnről beszélni, akkor lehet valóban, ha ilyenfajta törvény emberi és hát írteni törvényekről beszélünk. Tehát magyarul inkább egy ilyen társadalmi oldalról megragadva a dolgokat, vagy közösségi, vagy intézményes, most mindegy, hogy hogy fogalmazzunk. Valójában az ember egyénként. És szintén ugye a régi védikus írások ezt a kifejezést is használják, azt mondják, hogy tudatlanság. Tehát az, ami, amiről az ember téves ismerettel rendelkezik, félre ismeri, illuzórikus az elgondolása, annak következtében a cselekedetei helytenek lesznek, tudatlanul fog cselekedni, nem tudja, hogy mi a helyes, ennek a következtében valamilyen módon szenvedni fog. Ez a bűn és a bűnhődés, de még nem mondtuk azt, hogy bűn, és nem mondtuk azt, hogy bűnhődés, hiszen amik azt mondom, hogy ez bűn, legalábbis a magyar nyelvben ezt a szót úgy használtuk nagyon-nagyon-nagyon régóta, hogy ez a bűn, ez egyfajta ítélethöz kötődik, nem egy bíróságítélethöz, hanem egy megítéléshez. Ez a dolog hűn. Tehát, mert ezt nem szabad csinálni ezért, vagy azért valamilyen oknál fogva helytelen. De igazából emögött van valami egészen más és amikor azt mondod, hogy természeti, vagy isteni törvények, akkor azt mondanám, hogy a, a, a személy, az ember tudatlansága az, ami meghúzódik mögötte. Nem tudja, hogy mi a helyes cselekvésnek a módja. Nem tudja, hogy mi a mondjuk a helyes viselkedés, a helyes hozzáállás. Nem tudja, hogy valami mi végre van. És ezért helytelenül tudatlanul használja. Ennek a következtében ütközni fog. Szenvedni fog. El fogja szenvedni a következményeit a cselekedeteinek. És rá fog ébredni, hogy ez nem jó dolog, ezt el fogja nevezni bűnnek, és amikor ebből megfogalmaz egy törvényt, és azt mondja, hogy nem szabad ölni, mert mit tudom, micsoda, akkor tudjuk, hogy aki áthágja ezt a törvényt, az bűn, bűnt követel. De valójában ez egy tudatlanság, hiszen nem tudjuk azt, hogy a másik élőlény, az ugyanolyan élőlény, mint amilyenek mi vagyunk, annak fájdalmat okozni, stb. mit jelent, és hogy ez miképpen hat vissza a saját életünkre, sem tudjuk. Tehát a következményeivel sem vagyunk tisztában. Tudatlanság. Ezért igazából kettős feladata van a, a, a nevelésnek, és itt a nevelésbe beletartozik persze a maga, a király, vagy az állam is. Részben, és ez a legfontosabb, a tudást kéne ápolni. Az, hogy az ember képes legyen világos, reális, képet alkotni a világról, olyan kapcsolatot kell akítani az emberrel, a természettel, Istennel, hogy az harmonikus legyen, és a helyes cselekedet az ne, ö, hogy mondjam, egy kényszer ö, következménye legyen, hanem, hanem egy, egy, egy jól eső, normális ö, lépés az ember részéről. És egyúttal bizony jeleznie kell a tanárnak az államnak, a királynak az, hogy, hogy mik azok a dolgok, amiket, hogyha ez nem megy ennyire, hogy mondjam, természetes pont, tehát akkor tessék, akkor ezeket tanuljátok meg, ezt nem szabad. Akár érted, akár nem érted, ne lopj. Akár érted, hogy miért ne lopj, akár nem érted, hogy miért ne lopj, ha lopsz, akkor bűnt követszel. De bizony hiányzik az a Visszajelzés, hogy világosan tegyük, hogy miért bűn az a bűn. Na most nyilvánvaló a modern társadalomban a legnagyobb probléma az, hogy a, a bűnök nagyon nagy része az, az valamilyen nagyobb közösség, állam, vagy valamilyen akár egy osztály érdekeit sértő valami, aminek semmi közel valódi bűnhöz. Hanem, hanem mondjuk mit tudom én például mondjuk egy dolgot mondjuk bűncselekményt követte valaki aki mondjuk nem tudom mit csempészik tehát és a, a vámot kikerüli de a vámot azt, azt azért hozzák hogy mondjuk bizonyos vállalatoknak előtt biztosítsanak egy országba és ezért arra termékre vámot vetnek ki és ugyanakkor így mondjuk az emberek nem tudnak hozzájutni az dologhoz, elmenek egy másik országba, megveszik, bla, blablabla, oké. Okay. Na most ennek a tényleges, hogy mondjam, súlya az valószínűleg borzasztó kevés, hisz itt nem, egy, nem arról van szó, hogy valaki megsértette a természet törvényeit, és nem tudom, mit csinált, hanem, hanem valakiknek a végülis önző érdekeit sértette meg, akik hoztak vagy hozottak egy törvényt, hogy azokat a, azokat a részleges érdekeket védjék. Hát ezek a bűnök, bűncselekmények nyilvánvalóan viszonylagosak, az emberek is érzik, hogy viszonylagosak, és ezért ö, nem látnak benne igazi bűnt, hogy megtörjék, vagy, vagy átlépjék ezeket. Ugyanúgy például mondjuk, mondjuk egy nagyon egy egyszerű dolgot, ugye, hogy van egy útépítkés, szólnak Budapest útvonal, ugye tipikus vég 40-es táblák ki vannak rakva, úgy, hogy az égvilágon semmi nincs ott, kimarak, vagy építkezés, és három éve senki nem volt ott, és van egy 40-es tábla. Na most 80-nal, meg 100 mennek az emberek egyébként, ha csak nem áll egy fehér autó az út szélén. De miért? Mert itt látszik, hogy a korlátozás messze értelmetlen, és maga a törvény tulajdonképpen az, amelyik ebben, a, ebben az esetben mondhatni szinte erkölcstelen, Hisz miért korlátozzák ott a forgalmat, ahol nem szükséges, ezáltal persze, ahol szükséges, azt, azt is komolytalannak fogják utána tartani, és ott ellenben balesetet fognak okozni, tehát ez a dolog káoszt okoz. Tehát azt akarom csak mondani, hogy, hogy ezért a bűn és bűn, Tetésnek a megítélése vagy bűnödés, az természetesen ilyen értelemben nagyon relatív. De van egy másik oldala, és ez az, amit szerintem egy lelki gondolkodó ember végig gondol: hogyha engem megbüntetnek abban a szituációban, ami tulajdonképpen kifogásolatól. Tehát, hogy mondjuk ott felejtett tábla van, és gyorsan mente megbüntettek. Mégis ez valaminek a visszahatása. De nem annak, igazából, hogy én a táthágtam, hanem egy, egy valamilyen mélyebb, ö, hogy mondjam, tudatlanságnak, hibának, másfajta bűnnek is lehet visszahatása, egy ilyen dolog is. És az ember azt mondta, hogy oké, okay, jogos a büntetés, nem azért, mert nem vitatható az egész szituáció, hanem azért, mert én igazából mondjuk a csalási hajlamom itt most megbűnhődött. Hmm ugye, egy olyan helyzetben, ami nem olyan, mit tudom, én, szóval igazán vitatható lenne, és igazán azt mondanám, hogy nem is erkölcsös, hogy ott büntetnek, de mégis akire lecsap a büntetés, az gondolhatja hogy hát jó, nem ezért, de egyébként bennem van a csalásnak, mondjuk hajlom, és most ezért megkaptam a figyelmeztetés, ugye, ez a büntetés a számára. Tehát egy kicsit az ember elkezdhet mélyebben is gondolkodni az összefüggéseken. De egy, egy biztos, hogy mondjuk nekem egy közben eszembe jött, hogy tulajdonképpen volt idő, amikor én is elég sok bűnt bűncselekményt követtem el, mert ugye nagyon régen egy előző rendszerben Magyarországon lelki könyveket nem nagyon lehetett kapni, nem lehetett hozzájutni, és akkor külföldről hoztuk be, így meg úgy elrejtve, ja, tehát annak ha. a korszaknak, annak az állami felépítésnek a szempontjából mi bűncselekményt kö követtünk el, de mégis a lelkiismeretem alapján én úgy, értett, úgy éreztem, hogy ez nem az, mert hát rengeteg embernek úgymond segítettem különféle lelki szellemi táplálékok megszerzésében, és mondtad a gondolataidat, eszembe jutott, tehát ez is nagyon érdekes, hogy, hogy az amikor ember, ugye a Bibliában is benne van az a kitétel, hogy add meg a királynak, ami a király, és ad meg Istennek, ami az Istené. Tehát, hogy a törvényeket tisztelt, tarts be, de hogyha nem azonos értékeket képvisel, tehát a király vagy az államtörvénye mind isteni, akkor igen, tényleg, ahogy a Márt is mondta, ez a lelkiismereti dolog, Ez valahogy nagyon erősen, legalábbis én úgy gondolom a saját életemben elő, elő kell hozni, meg kell vizsgálni, mert mi fontosabb akkor az államtörvényének betartása, ami bármikor változhat, ugye bármilyen elég, ha egy más tényleg rendszer, vagy, vagy filozófia, vagy vezetés jön létre, vagy azokat a törvényeket veszem figyelembe, amik valójában örök értékek, és ez, ez alapján. És nekem nagyon tetszik Jézusnak az a, az a története, az a cselekedete, hogy például a a esetében, ugye, hogy a törvény szerint ugye odavitték elé asszonyt, akinek a törvény szerint meg kellett volna köveszni. Ez a törvény. És akkor ugye kérdezték tőle, hogy hát most akkor mi, mi, mi van, mit mond a szer, hogy mi, mi itt a dolog. És nekem ez az egész szituációs megoldás, ez nagyon-nagyon tetszik, ahogy ő ezt megoldotta, mert nem elkezdetett törvényekről, meg paragrafusokról, meg mit tudom, miféle elméleteknek, meg filozófiai tételeknek a felsorolásból, hogy ez így, meg úgy, meg amúgy, hanem egyszer nagyon flappánsan azt mondta, hogy hát oké, okay, meg lehet kövezni, de azt kövezze meg először aki büntelem közületek. Ugye? És akkor <gül> egyből az embereknek úgymond az a lelkiismereti érzései, azok felülkerekedtek azon, amit mondjuk a törvény, az állami törvények előírtak. Tehát, hogy az állam törvény szerint ők jogot formáltak volna arról, hogy csináljanak valamit, úgy, hogy teljesen tisztességesen, de az isteni törvények, a természeti törvények alapján egy egyszerű ilyen Jézusi flappáns megoldás által képtelenek voltak arra, hogy ezt megtegyék, mert érezték, hogy, hogy ez, ez a két törvény az, az valahogy nem. Tehát, hogyha valamit csinálunk a világban, valami, valamilyen tettet, akarunk végrehajtani akkor tényleg nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen, amit ami te is említettél, hogy ez a neveltetés, meg egyebekkel, egyebek szempontjából, hogy mit veszünk figyelembe, az állami vagy a természeti törvényeket. a krétakör adását és a bűn és bűnhözés témájában továbbra is várjuk a véleményéket esetleg van a 4890999 telefonom vagy a 063228 9800 számom ahova SMS-t is küldhetnek itt beszéltünk eddig a bűnről hogy milyen megítélések társadalmi és természet-isteni törvények vannak ennek szempontjából. Most térjünk át egy kicsit talán a büntetésre. Ugye, hogyha itt megint a természet és az állami törvényeket vesszük figyelembe, hogyha valaki úgy gondolja, hogy elkövet valami bűnt, valami helytelent, ami a társadalmi törvények alapján is ugye negatívan megítélik, és büntetéstétel alá helyezik, és elkapják, börtönbe dugják, ilyen vagy olyan módon megbüntetik, hogy vajon megnyugodhat az embernek a, a lelkiismerete azzal, hogy ez elle le tudta ezt az ember lelkismerte, akkor is megnyugodhat, hogyha nem kapják el az illetőt, és nem büntetik meg. Ugyanis Igen, hát ha olyan emberről van szolgáltat, természetesen. Ugyanis van egy isteni igazságszolgáltatás, és egész biztos, hogy az el fogja kapni őt egyszer valamikor. Ezt az isteni igazságszolgáltatást úgy hívják, hogy a karma törvénye. Minden cselekedetnek megvan az ugyanolyan értékű, vagy súlyú, csak ellenkező előjelű visszahatása. Tehát nekünk egyáltalán nem kell aggódnunk, amiatt, hogy valakit elkaptak, vagy sem. De szerintem az illetőnek kell aggódnia, mert például, ha nem kapják el, akkor számíthat arra, hogy majd valami egyszer elkapja, de akkor már nem fog emlékezni olyan pontosan, hogy miért kapták el, és akkor bajba lesz. Van egy törvény, az, az, az állami törvényekben is például, hogy a nem most érten akartam. Tehát, hogy a törvény nem ismerése az uh -huh. nem mentesít a felelősségre vonás alól. Igen. Tehát, hogyha én csinálok valamit, amit a törvény tilt, és én mondjuk nem ismerem annak a kitételét, hogy milyen büntetés eleve az, hogy ez bűn, amit csinálok, és hogy milyen visszahatások érhetnek még állami szinten, az nem jelenti azt ugye, hogy nem lesz büntetés. Is. Tehát, amit a Márta is mondott, hogy. Ez igaz a természeti és isteni törvényekre. Tehát az állami törvények alól ilyen vagy olyan módon az ember kisumákolhatja magát, megúszhatja esetleg, hogyha nem jó a felderítés, vagy nagyon ügyesen csinálta, vagy bár elévül, és ugye ez egy nagyon jó kis paragrafus idővel elévül egy-két dolog, de csak ugye állami szinten, az emberi szinten évül el. De a természeti törvény, isteni törvények alapján, ugye, ahogy a Márta is mondta, ez a karma-törvény alapján itt nincs sumákulás, itt nincs elévülés. Valamikor ez, ez, ez visszamegy. És de te is itt meg azt fogják mondani, hogy de hát abban meg nem hiszünk. Hát, na de viszont... Hát, igaz, hogy nem hiszem, Mert, ugye, a, még egy kis a, mert abban, abban, hogy a mondjam. bíró mit ítél, az, az nem kérdés, hogy hiszel vagy nem hiszel benne, hát... Az szó, tényleg, és való, de nekem valami úgy, de ez az állami törvényeknél is, hogy tehát a, a, a nem ismerése, a törvénynek nem ismerése nem mentesít. De a az is sem ha nem hiszel benne. Igen, de az emberek például azt gondolják, hogy véletlenül léri őket valami baj. Tehát nem arra gondolnak, hogy azért, azért szenvednek, mert valami nibát követtek el, hanem azt mondják, hogy hát véletlenül elütött az autó, vagy véletlenül, mit tudom én, pofon vágtak az, az utcán. Hát itt jön be az, amit korábban fejtegettél, hogy az embereket tanítani kell, az a legfontosabb, hogy állapontos ismeretei legyenek arról, hogy hogyan működik. Ezt képes előad. legyen fölismerni. Hát ugye ebből is, a Bagavatom verséből is ugye kitűnik, hogy a királynak a kötelessége, hogy védelmez, az A védelmezésnek az egyik tétele az, hogy nem a, hogy a bűnt, ha már elkövette, vagy, vagy hogy ne csinálja, hanem tényleg ez a felvilágosító tevékenység, hogy megismertesse, hogy mik azok a természeti és isteni törvények, ami által az egész világ működik ami befolyásolja mindenkinek az életét, és hogy ezeket a dolgokat vegye figyelembe az ember a cselekedeteinél. És hogyha ez a kettő ugye harmonizál, ami a mai világban ugye, hát elég ritkoság, hogy az állami törvények meg az isteni törvények harmonizálnak, hogy mit vegyen figyelembe, mint ahogy már az előző részben is volt szó, hogy inkább az isteni törvényeket, a természeti törvények alapján próbálja meg az ember élni és cselekedni, hogyha ilyen konfliktusba kerül, mondjuk szembe az állami törvényekkel. Tehát, hogy megengedi, hogy így vagy úgy csinálj, de a természet és isteni törvények meg pont ellenkezőjét mondják. Azt hogy ja, most én egy kicsit, mert valami miről beszélünk, amire úgy gondolom, hogy mi értjük, de én nem vagyok benne biztos, hogy más ugyanúgy érti. Értve lehet, hogy ő is gondol valamit, mert amikor az állami törvényekről beszélsz, vagy a társadalom szabályéről, vagy törvényéről, akkor viszonylag egyszerű dolgunk van, föllapozol egy könyvet, és azt mondja, hogy jó, hát ez minden magyar állampolgára vonatkozik, itt megsértették ezt a törvényt, tehát ennél büntetés jár. De mi az az isteni törvény? Én hiszek benne, a természeti és isteni törvényekben is hiszek, de azt látom például, hogy különböző vallású vagy felfogású emberek ugyanazt a dolgot egészen másképpen értékelik ugyanakkor valami beli hogy nem lehet a valóság sokféle tehát ha én valamiképpen cselekszem, annak hát nagyjából egyforma hatása kell, hogy legyen, vagy visszahatása függetlenül attól, hogy én mit hiszek erről a dologról, tehát hogy az én vallásom mit tart róla lehet, hogy azt tartja, hogy ezért ilyen és ilyen büntetés jár, lehet, hogy mondjuk itt van a pokol kérdése azt mondjuk, hogy van pokol vagy nincs pokol, mint büntetés és egyre több embertől hallom hogy a keresztény gondolkodásban is a pokol hát inkább allegorikus a mai felfogásban és nem, nem valóságos helyként akarják. Nem ilyen fizikai. Jó. Nem fizikai, és főleg nem az, hogy örök kitartana a büntetés. Miközben mondjuk 40 évvel ezelőtt azért a katekizmusban ott bizony elég határozottan örök büntetésről volt szó, és, és tisztító és örök mennyország, Kározott, kározat, m. és örök mennyországról. Tehát itt a kérdés az akkor, hogy akkor vajon akkor mi ebből igaz? Hát igen, mert eleve ez fölvetődik a kérdés, hogyha az ember valamit elkövet, és örök kárhozatra ítéltetik, akkor hol van az isteni kegyelem meg megbocsájtás része? Mm. Tehát, hogyha az államtörvényei alapján is úgy nézzük, hogy az ember csinál valamit, akkor megvan a kategória, hogy mit tudom én, egy három évi terjedő büntetéssel szabhatják. De hogyha mondjuk valaki megszegi a természet és isteni törvényeket, nem úgy cselekszik, nem úgy él, akkor azért tényleg egy kicsit furán, mint ahogy mondod, tehát nyilván már változások vannak ebbe a felfogásban, és hatott az a elképzelés, hogy örök kárhozatra ö, döntsenek valakit, mert mondjuk egyszer valamikor az életébe vagy kétszer Igen, ez be bármelyik van. más vallásnak is erő megvan a határozott és a, a, a, a híveket hát úgy tanítják, hogy hát, ha ezt akkor ennek ez lesz a következménye. Úgy a legjobban úgy lehet tanítani az embereket, hogyha valamiféle félelmet nevelnek beléjük. Uh -huh. Az emberek általában nem a, a saját e, jószántukat Tartsák be a törvényeket, hanem mert félnek a következményektől. Ha így lehet őket megfogni, akkor ki fogunk találni különféle poklokat, mint a butizmusban van 24 féle, meg 200 féle, meg akárhány féle pokol, és hát akkor talán, talán rettegésükből jól fognak cselekedni, aminek persze nem, hogy nincs olyan nagyon nagy értéke. Mert hát, hogyha valaki tudatlanul, pusztán csak rettegésből teszi a jót, az messze nem lesz olyan értékes, mint hogyha valódi isten tudatban van. Plusz még, hát szerintem van egy olyan nehézség is benne, hogy hát, hogy mondjam, szó szóval neurotikussá teszi a, az embert annak a gondolata, hogy mondjuk egy, egy, egy pitián ennek látszó dolog, mondjuk olyan súlyos ítélet alá tartozik, hogy ugyanaz a dolog. Ugye? És nézzük, hogy milyen furcsák az emberek, és most nem, nem, nem konkrét ugye, törvényekről beszélek, hanem ugyanaz a dolog, te azt azok nyitottál, hogy bűn, én azért próbáltam inkább a tudatlanságot behozni, hogy a tudatlanság, tehát a, a valóságos ö, folyamatok fel nem ismerése, nem ismerése jelenti azt, hogy az ember végül is helytelenül cselekszik, ami által hát, bűnt fog elkövetni, ugye másrészt azt mondjuk kívülállóként, hogy na hát ez egy bűn, amit csinál, nem szabad csinálni. De a, az illető szemében ő... ő egyszerűen rossz úton haladt, tehát ö, eltévedt valahol, és lehet, hogy oka van annak, hogy eltévedt, és ő választotta a rossz utat, tehát itt nem arról van szó, hogy nincs felelőssége. De olyan útra, olyan, útra, olyan úton indult el, olyan útat választott, amelyik. Ö, amelyik nem az igazi út, hanem, hanem olyan út, ami, aminek a következményei gyászosak lesznek. És akkor ő már bűnt követett el, és már a büntetés is őt tulajdonképpen jelen van. Mondjuk szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a bűn és a bűnődés nem választható el, hogy egyébként a karma szó egészen jó ebben a, az értelemben, hisz ugyanaz a dolog jelenti a a cselekedeteket, egyébként előjel nélkül, tehát jó vagy rossz cselekedeteket, tehát nincs minősít, hogy ez milyen, és annak a visszahatását is. Tehát a cselekménynek a, a, az eredményét. Az is, azt is karmának nevezzük. Ugye? Karm, mondjuk magyarul karma disszaltásának mondjuk, de hát gyakorlatilag azt mondjuk, hát az hogy jó vagy, a de nagyon egyszerűen azt mondjuk, hogy jó és rossz karma, amiben világosan ott van, hogy a, a cselekedet annak a költkezményétől nem különíthető el. Tehát olyan nincs, hogy, hogy valaki semlegesen cselekszik. Minden fajta tettünk, az valamilyen értéket Értéke van, valamilyen értéke van. Lehet, hogy rosszul ütéljük meg, és most, most, most lehet, hogy ö, pofátlanság volna egyszerre ráfogni, hogy na, ez biztosan ez vagy biztosan az, de valamilyen értéke van. Tehát a bűntetés vagy a bűnhődés az benne van magában a cselekedetben. Nem pedig egy különálló. Nagyon dolog. fontos különbség, hogy bűnhődés, vagy büntetés. Mert csupán a bűnhődésnek van értéke. A büntetésnek önmagában nincs értéke. A bűnhődés az ott azt jelenti, amikor az ember önmagában Ilyen. teljes mértékben. Na, de itt van a bűn. Hát itt van ez csak... a dolog. Ez nagyon jó, amit mondom át, Mert például Úgy gondolom, hogy Isten az nem büntet, hanem a magát bünteti meg az ember azáltal, amit csinál. Tehát mivel az ő dologa nem a bíráskodás. Van egy teremtés, amelyik harmonikus önmagában. Ha ebben a teremtésben te diszharmonikusan cselekszel, mert mondjuk egyszerűen úgymond te vagy a, a ezt az isteni hogy mondjam, pozíciót ezt magadnak akarod tulajdonítani, és, és azt képzeld, hogy majd több öröltet forog a világ, akkor egyszerűen azt jelenti, hogy diszharmóniát hozol létre, és nem úgy van, nem találod meg a helyedet, hanem arra gondolod, hogy igaz ugyanak mások, ami hát nem fog működni. Mikül. Abban a pillanatban ennek, a, ennek a, a gondolkodásnak a következmény bele van építve. Hát abban a pillanatban már ott van, és nem kell ítéletet hozni, mert elítéltem magamat gyakorlatilag. Igen. Tehát Ez... én úgy gondolom, hogy ezért, amikor Isten ábrázolják, hogy ilyen, ilyen törvénykező valaki, aki megítéli az emberek bűnyét, akkor bizonyos mértékig ö, helytelenül gondolkodunk, és, és éppen a, a, a védikus írások azok, akik Isten nem így ábrázolják, hanem úgy ábrázolják, mint aki független, és egy boldog lény, akivel lehet harmóniában együtt élni, és az egyetlen vágya az, hogy ez így is legyen. De az embernek van annyi szabad akarata, hogy eldöntse, hogy mit akar, de ha nem jár a végére, hogy, hogy, hogy, hogy mondjam, nem, nem, nem akarja, tehát nem a harmóniához igazodva teszi ezt, akkor azok a lépéseik olyan következménnyel fognak járni, amik föl fogják őt, hogy mondjam, csak előbb-utóbb világosítani arról, hogy rossz úton nyertet ne tegye meg. Mint ahogy nagyon sok dologtól az ember már is eláll, és kapásba azt mondja, hogy én azt nem teszem nem meg, szóval mert ezt nem. már érzi, hogy nem jó. Na most van a büntetés, mert amikor például egy társadalomról beszélünk, vagy nevelésről, akkor az a felelősség, hogy minél kisebb gondot okozzunk a másiknak, ezért megtanítjuk azt, hogy tartson be bizonyos szabályokat, ismerje föl azt, amit nem, ne a saját kárán tanuljon, hanem, hanem, hanem egy kicsit meg van emésztve neki egy csomó dolog. Tehát, ha például mondjuk valakit megtanítanak arról, hogy a ölés bűn, ne tegyen. És azt mondják, hogy ez bűn, ezt nem szabad. Ez nem biztos, hogy egy kisgyerek ezt fölfogja, fogja, hogy az, az most mit jelent megölni valakit, és mit nem, de mélyen beleívódik, hogy az életet mondjuk ilyen értelemben tisztelni kell. De nem tiszteli, hanem fél a következményeitől az előtt. Mert azt mondták, hogy bűn. De később megérhet benne az, hogy ezt pozitívan látja, és azt mondja, hogy igen, itt nem az ölés a lényeg, hanem minden élet tisztelete. És ezen van a hangsúly. Egyébként pont a, a buddhisták eltéren is nagyon mondjuk szép példát mutatnak, de nem csak ezer pokoljuk van, hanem például volt itt pont, Nem csak azt akarom mondani, hanem, hanem bizonyos helyeken olyan például az oktatás burmában, például ezekben a kolostorokban, hogy a kisgyerekeket a karma működésére megtanítják 7-8 éves korukban, egy egész évet töltenek az iskolába, vagy kettőt, hogy a, a tetteknek és a következményeknek a természetes folyamatát föl tudják ismerni. És, és ezért nem annyira törvényekben kell gondolkozni, hogy mit szabad, mit nem, hanem, hanem, ö, hanem egy belső meggyőződésé válik az, hogy, hogy próbálnak békésebben cselekedni tisztelettel a iránt. Nem, nem egy kényszer dolog, hogy hát ha én nem tisztelem a szemem, akkor kapok egy nyaklevest, hanem egy, egy belső harmóniára való törekvés egy örömteli valamivé váljon. Hát ez is akkor úgy csatlakozik, mint az elején mondtál, ugye, hogy ez, ha az ember a bűnelkövetésnek az a fő oka a tudatlanság, tehát az, hogy, hogy nem, nincs ismeret, nincs tudás ezekről a, a dolgokról, és tényleg nagyon jó, hogy, hogy mennyire fontos ez az ismeret átadás, mint ahogy az a példában is mondtad, hogy, hogy az ember ugye túgy, már beszéltünk ebben a műsorban is, tehát hogy a három erő, ami az anyagi világban van, a tudatlanság, és a jóság kötőreje, hogy tényleg ebből a tudatlanság kötőrejevel, az ismeret által, az ism információ által az embernek, egy legyen egy belső hit, egy belső meggyőződése, ami azt jelenti, hogy a jóság kötőrejében emelkedik föl, ahol már ugye ez nem azért nem öl, mert, mert büntetik, hanem azért mert, mert ahogy te is fogalmaztad, az tiszteli a másik életét, a másik élőlénynek a a tisztelete, hogy mennyire fontos tényleg ebből a szempontból az oktatás. A probléma, hogy a következő pillanatban az állam üzen a szomszédos államnak, és az embereket beívi a katonasághoz, és azt mondja, hogy hát eddig az volt a törvény, hogy szeressétek egymást, most mártól kezdve az a törvény, hogy öljétek Na most. Ilyenkor van az, az, hogy a fölvilágosult emberek illegalitásba vonulnak, tehát tulajdonképpen törvénytelenül cselekszenek, mert például megtagadják a harcot, esetleg elmennek egy másik országba, esetleg föllépnek, és, és fölemelik a hangjukat. Vagy akár hagyják magukat agyonlövetni. Vagy például. De hát erről Igen. beszélünk az elején, tehát ez ott pont ugye a kezdeti téma is, hogy, hogy miként cselekszik egy ember mondjuk a tudatlanságban, meg a jóság minőségében, ha az állami törvények, és a természeti, vagy isteni törvények egymással szembe kerülnek. Mm. Tehát a lelki Igen, törvény, Igazából igazából, Én engem meg? zavar kezdetektől fogva, és például az, hogy mi nevezzük törvényeknek az isteni törvényeket. Nem, mintha nem lehetne leírni őket, de ha az állami törvényel hasonlítom össze, pont az előző gondolatokból kiindulva, amit próbáltam mondani, hogy az egyik esetben a harmónia a fölismeréséről van szó. Tehát én nem az isteni törvényeket akarom szemben állít, állítani, a, a, vagy összehasonlítani az állami törvényekkel, hanem az arra gondolok, hogy a természet és a az isteni harmónia kellene tükröződjön, annak az a pozitív fölfogása kellene a törvényekben, az emberi törvényekben is tükröződjön. De az egyik esetben Természetesen, ha úgy vesszük törvényekről van szó, itt vannak törvényszerűségek, ugye? Például a törvényszerűség az, hogy mit tudom én, én, én lejtem a ceruzát, az, az leesik, nem tudok mit csinálni, le fog esni. De ez, egy, ez egy törvény, de nem olyan törvény, mint a BTK, ahol a törvény fenyeget, hanem ez egy jelenség, ez így van. Fölismered, akkor tudod, hogy ez a, ennek ez a szabályszerű működése. Hát, hát. De amikor azt mondom, hogy törvény, aminek büntetés a következménye, vagy pedig egy természeti harmónia, vagy jelenség, vagy valami, nekem ez a kettő hangulatilag egészen mást jelent. Tehát én az isteni törvényt azért nem szeretem, mert Istent akkor egy büntető, félelmetes pozícióban mutatja meg, és tulajdonképpen akkor ugyanott tartunk, mint az állami törvényel, hisz a fenyegetés hatására próbál az ember helyesen viselkedni kívül, a szívében egészen máshol. Tehát én úgy gondolom, hogy egy lelki ember az, az isteni harmóniát és szeretetet ismeri föl, mert az az isteni törvény tulajdonképpen, és nem pedig azt, hogy nem szabad ezt csinálni, vagy nem szabad azt csinálni, hisz, hisz ha én helyesen cselekszem, akkor nem merül fel az, hogy, hogy, hogy mi az, ami attól eltér. Tehát nem kell szabályokat hozni arra, hogy mi van olyankor, amikor nem úgy van. Nekem tetszik, amit mondasz, és egyes, egyet is értek, csak mint egy gondolatmenetéig, hogy lehet, hogy a törvény szót azért használni kell esetleg olyan esetekben, mint ahogy beszéltünk, hogy ha az embereknek az értelmi felfogása, lelki megvalósítása mondjuk a tudatlanság szintjén van. Akkor, ahogy a Mártya is mondta, lehet, hogy törvények kellenek, amitől megrettegnek és, és betartják a törvényeket, de egy olyan emelkedett személye, mondjuk, aki a jóság minősége van, tehát neki nem kell bizonyítanod, hogy ne lopjál, ne csináld ezt, mert, mert neki ez teljesen. De aki tudatlan, annak kénytelen az állam vagy a tanított törvényt. ezt nem szabad csinálni. Mert? De lehet, hogy... Itt ez a kérdés persze, hogy milyen felelősséggel történik a, az emberek nevelés, mert most szerintem ez úgy történik, hogy igazából nem, nem kap a legtöbb gyerek se felnőtt olyan, olyan impúzusokat, hogy például világos legyen számára, hogy ne lopjon, pontosabban elégedett legyen azzal, amilyen van, és bármivel elégedett legyen, ami van. De mert hát ott, hogy 5000 évvel ezelőtt sem kaptak meg felül impulzusokat, Igen. mert itt a Srimad vágavatam azt, hogy akkor bünketni, sem kaptak. tehát uh -huh. már akkor is problémák voltak. Uh -huh. Valószínűleg a királynak egyszerűen más aköteresség. A király úgy tekint a dolgokra, hogy oké, okay, meghúzzuk a határokat. És valószínűleg nem az ő dolga ebben a tekintetben az, hogy az embereket nevelje. De hát ez inkább a lelki mestereknek a dolga, igen. vagy a szülőknek Igen, itt a, a versben is az, hogy a királykötelességed. most a király, kötelességed... király meg támogatni kellene. Igen, de nyilván a királykötelességebe bele tartozik az is, hogy ki nevezze, létrehozza azokat a úgymond, okítótestő, azt az oktatási minisztériumot, uh -huh. ahol olyan emberek vannak, akik a gyerekeket... Erre megtanítják. Tehát a nyugati iskolákban, mi világunkban nem nagyon tanulunk a karmáról, meg a természeti hát, nem, muta tanulnak, hogy hogyan tudnak jobban pénzkeresni. Igen, meg a mi kapcsolatunk a természeti harmóniával, mm. vagy törvény, most mindegy, hogy per pillanat minek nevezzük. Hát erről, erről, erről nincs igazán oktatás. És amit másik még, még szeretnék egy gondolat elejéig, hogy beszéltél, hogy ez a harmónia dologgal, hogy ez a harmónia azért is nagyon fontos, mert ez a harmónia, ez, ez, ez megoldást is adhat különféle problémákra, és itt visszatérnék ezzel a Jézus történettel, úgy ott az állami törvény az volt, hogy meg kell köveszni a hölgyet. Jézus ugye egy frappáns dologgal lerendezte a dolgot, és akkor mindenki el is kullogott. Ugye, senki nem kövezte meg, meg után, hogy azt mondja, hol vannak a vádlói, és mondta, hogy nincs itt senki. Hogy tulajdonképpen az a lelki tisztaság, az a lelki erő, amivel Jézus rendelkezett, az meg is oldja esetleg azt, azt a problémát, amivel egy ember mondjuk lelki ismerete, vagy állami törvényekkel szembe kerül. Tehát, hogy tényleg mennyire fontos ez a Isteni harmóniának a, a ismerete és a saját magunk életünkben való, minél jobban való megjelentése. Mert Ebben az esetben is itt Jézus esetében egy problémát simán, egyszerűen, tisztán, gyorsan megoldott. És hogyha mi is valamilyen módon ebben a harmóniába kerülünk, amit te említettél, és felismerjük ennek a működését, hogy ho hogyan és mi kapcsolatunkat ebben, a, a helyünket ebben, akkor nagyon sok olyan dologban, még hogyha akár tudatosan, vagy hát veszünk inkább azt, hogy, hogy tudatlanul, véletlenül elkövetett ö, bűn, tehát nem helyes cselekvést hajt az ember végre, akkor képes lesz arra, hogy valamilyen módon ezt kompenzálja, tehát megoldja ezt a helyzetet. De ide tartozna az is egy reformálni kellene az egész büntetési rendszert. Mert manapság az van, hogy gyorsan hajtottál, no becsukunk egy pár napra. Elloptál valamit no, becsukunk egy pár napra. Ezt csináltál, becsukunk egy pár napra. Ez nem fogja a helyzetet megoldani. Nagyon pontosan tudjuk, hogy ha egy csomó Zsebest becsuknak egy közös zárkába, akkor ragyogó ötleteket fognak adni egymásnak, és amikor kijönnek, megokosodva és akkor ügyesebben fogják ugyanazt a újra hajtani. Vagy például, hogyha valaki el kivetett egy elleni büntetet. Hát elég logikus lenne inkább arra kötelezni, hogy azt térítse, meg, mint sem, hogy becsukom tíz évig, az még rengeteg pénzbe kerül az államnak. Igen, az, az elég az furcsa, hogy tulajdonképpen meg... az áldozat, az, az hoppan marad. Hát Tehát az, nem... Az az mert ha arról van hogy akkor majd neki kell dolgozni tíz évig, vagy legalább valamit tejre hozzon belőle, az egy más dolog. De a büntetésnek csak uh -huh. akkor van értelme, hogyha egyrészt úgy nevelik azt a műnözőt vagy műnöst, hogy többet tényleg megkövesse, másrészt pedig, hogyha, hogyha jóvá tudja tenni azt a kárt, amit uh -huh. okozott. Azzal, hogy pusztán becsukjuk, hát semmit nem oldottunk uh -huh. Most ez nagyon érdekes, mert például, az, ha valaki ölt, akkor a jóvá tétel az ebben az esetben lehetetlenné válik. Itt, egy, itt tulajdonképpen a saját élete feladása lehet az egyetlen, Megoldás, amit hagyományosan úgy is volt, hogy, hogy egy gyilkosság ér, hát tulajdonképpen halálbüntetés járt. De az összes többi esetben valóban legtöbb, valamennyire legtöbb lehet. A büntet, az a Azokat lehetne kompenzálni. Azokat lehetne, igen. De hát ha valaki mondjuk például... meglop, akkor, vagy, vagy kárt okoz nekem, akkor mit tudom, én három hónapig ott kertemben ás vett, arat, kaszál. Nem, ágyafát. hát mondjuk teik vagy ellopott valakit, mondjuk tízer forintot, akkor akkor a büntetés... vissza 20 Hát vagy adja vissza a tizet, vagy a tizet és a kamatait, most mindegy. A büntetésen kívül? Nem. Vagy az a büntetés? Maga az a büntetés. Az a büntetés, hogy az adófizetők pénzén él valahol, élhol, ahol a kényelmes Nem, Nem, szerintem egy kicsi büntetés még akkor is kéne. Mert, mert ha csak úgy rádbiznád, hogy adja vissza, akkor tudja, Na, akkor hogy a elhel... 30 ezeret valahol, valahonnan máshol. Igen, tehát ezt, ezt akkor rá kéne, mit tudom, az akkor jó, ilyen és ilyen munkát kell végeznie, kényszer helyen, és a fizetése felét azt pedig erre a célra át kell utalni, és akkor, amikor ez letelt, akkor vége a büntetésre. De akkor az is jobb, hogyha kirendeled valamilyen közmunkára. Minden nem. jobb, csak ez a, ez a bezárási rendszer, ez mm -hmm. körülbelül a legrosszabb, lehetséges. Tényen. Az viszont egy másik érdekes dolog, ugye, hogy megint szembe állítva az, az állami törvényeket, meg az isteni harmóniának a, a, vagy a törvényeit, hogy Említetted előbb egy gyilkosságot, ugye, hogy azt nem tudja kompenzálni, mert hát csak a saját életével, hogy még hogyha be is zárják 20-30 vagy akármennyi, vagy életfolytiklani börtönbüntetést, tehát találkozok ilyen, ilyenekkel, sűrűm, hogy ezzel nincs lezárva a dolog. Uh -huh. Tehát sokan azt gondolják, tudom, most lehúztam három évet, vagy mit tudom, hogy mondják, és akkor ezzel szabadulok, és akkor valami tiszta lapot kapok, és akkor. Na, ja, hogy karma, karmailag igen. nincs lezárva. Na, a karmailag. Tehát lehet, hogy az államtörvény azt mondják, igen, lakatos gyuszite, mm -hmm. mit tudom én, nem jó voltál, kapsz három évet, és akkor lejár akkor vége, de ezzel nincs letudva. Mm -hmm. Tehát a visszatás a úgymond a természettörvények, az a harmóniának a megsértése, amit te is mondtál, az valamilyen módon, vagy ebben az életben, vagy valamilyen következő életben ez vissza fog jönni, hmm. és ennek a felismerése, meg megismertetése az emberekkel a legfőbb fontos dolog, hogy ezekkel is tisztában legyen, hogy nincs vége. Még szerintem Mártit forradalmi nézeteket hangoztatott a hüntetésben, mert azért a régi korokban például azért inkább az volt, hogyha valaki mondjuk lopott, akkor lecsopták a kezét. Hát ez biztos, akkor többet nem tud benyúlni az zövedbe. Na most csak nem, annak az, az, a, az a baj, hogy akkor hogy a csodába fogja visszaadni, amit ellopott. Vagy hogyan fogja megtiríteni a kárt. De valószínűleg, valószínűleg az van, hogy soha nem volt elég energia arra, a múltban is, hogy, hogy segítsék az embereket megváltozni. Tehát, tehát egy ilyen drasztikus megoldás, vagy egy ilyen személytelen megoldás, mint a mai börtön. Ugye régen lecsapták a kezét, ez drasztikus volt. Mindenki látta, hogy na hát ez egy tolva egész életébe viselte, és hát kész. Meg volt bélyegezve. Tehát ezzel mondjuk átnevelni olyan értelme sikerült csak, hogy ha ugye arra gondolok, hogy, hogy ennek az igazi a következő életébe jöhetett meg, mert most egy egész életet szégyenben kell eltöltenie, és megtanulta a leckét, de hát ebben az életben már nem nagyon brillírozhatott, mert már mindenki megveti őt, mert tolvaj, ott a nyilvánvaló jele. Úgyhogy belevésődik egy, egy, egy, egy nagyon, hogy mondjam, a tudat a mélyébe az, hogy ezt én soha többet, mert nem akarom ezt a szenvedést, vagy ezt a szégyent elérni, és hát talán a következő életében, amikor megszűdik, akkor azzal jön, hogy bármilyen lopás, nem, nem, én azt nem akarom, szó se lehet róla. Ez az egyik oldala. Tehát a büntetésnek hmm. talán van egy ilyen, Ö, ö, valószínűleg a régi korokban így is gondolták, azért beszélek erről így, a mai korban azért nevetnének, hogy mit akasztottak a következő életem, meg De ma meg tényleg nagyon, hogy mondjam, mert berakják a börtönbe, a, ami azt jelenti, hogy igazából nem törődik senki, tehát, tehát, tehát senki semmivel, tehát nem törődik azzal, hogy az illetőnek ez... ez az életében milyen változáshoz vagy, vagy, vagy nem hoz. Hát persze ez, ez kellemetlen és büntetés. De lehet, hogy csak megkeményíti a szívét. De lehet, hogy csak a szívét keményíti, meg így van. Érdekes dolog. Beszéltem én nagyon sok emberrel, akik ilyen helyzetben vannak, és van valaki, akit halára ítéltek annak idején, és még az az időszak volt, hogy az ti meg a végrehajtás között időszak, akkor hozták azt a törvényt, hogy nincs halálbüntetés, tehát eltörölték a halálbüntetést, és ez az ember rendszeresen jár az előadásokra, hallgatja, mindig ott van, és gyilkos az illető gyilkos volt, gyilkosság miatt ül, és azt mondja, hogy így ahogy sokat beszélünk a karma, meg egyéb törvényekről, és azt mondja, hogy hát ő jobban örült volna annak hogy ha végrehajtják rajta a halálos ítéletet. Először is azért, mert most rettenetesen nagy a lelkiismert furt. Tehát ez a belső önmarcangolás azt mondja, hogy teljesen fölemészti, teljesen szétcincálja az egész életét, a tudatát, a gondolkodás, az érzelmeit, mert hogy nem tud megbékélni ezzel, ezzel, ezzel az egész dologgal. És, most, és kérdezte, hogy most tulajdonképpen mi a büntetés így a karma szempontjából, hogy most ez a büntetés, hogy őt nem ítélték halára, tehát nem, nem hajtották végre az ítéletet, és így kell leélni. Vagy ez csak egy ilyen, egy, -egy dolog, és akkor még jön majd valamikor a karma visszahatása. Hogy ugye hát a, a Bibliában is van, ki bottal ver, az bottal verettetik. Tehát ki milyen bűnt követ el, az valamikor szembesülni fog az saját életében ugyanezzel, hogy vele elkövetik és nagyon érdekes és én, hogy elgondolkodtam hogy most vajon a büntetéseknek minden esetben tényleg ez a bottal vel bottal veretetik visszahatása van vagy ez hogy kénytelen most mit tudom egy 30 éves ember még mondjuk 30 évig így élni ebben a, ebben a lelkiállapotban hogy amikor az előbb is beszéltél arról hogy most van-e pokol vagy nincs a pokol hogy a pokol az egy fizikális hely vagy pokol -e az is az a Elme állapot az a tudatosság, amiben ő tényleg a poklopok lát éli át. Szerintem ez úgy működik, persze itt, itt, itt, itt tényleg azt kell mondanunk, hogy szerintem, mert nagy bátorság lenne bárki részéről kijelentéseket tenni, hogy a, a karma pontosan hogyan Működik. Ö, működik ilyen esetben, hisz ö, nyilvánvalóan sok-sok tényezőt figyelembe kéne venni, és ez bőven kim van a mi megítélési körünkön. De annyit azért ö, elgondolhatunk, hogy hogy ö, egy, egy ilyen, mondjuk egy gyilkosság esetében a teljes értékű visszahatás az az, aminek a következtében képes megvaló szerűen fölismerni az illető, hogy, hogy nem jó az ölés, és ettől el fog állni a büntetés hatására. És ezért hagyományosan az elgondolás az, hogy a gyilkosságot halálbüntetéssel ö, ö, torolják meg, és mert át fogja élni ugyanazt, amit ő okozott a másiknak. Tehát ez a teljes beleélés lesz, és ennek a sőt hát tudatossában, mert ő tudja is, hogy, el, hogy mikor jön a pillanat, tehát egy picit még talán jobban is elgondolkodik rajta, de ez az élmény fogja őt úgymond megtisztítani, tehát az hogy nem, soha többet. Na most ebben az esetben, hogyha ez nem kö következik be, akkor is el tudom képzelni azt, hogy valaki 5-10 év alatt, vagy akármennyi idő alatt végül is ö, teljes megbánást rajut, tehát, tehát valóban ugyanazt az eredményt éri el, hogy, hogy ö, meg tudjuk tisztulni ettől a bűntől, mert őszintén és milyen. Ö, meg fogja bánni, és azt mondja, hogy soha többet, és ez, ez egy nem csak egy ígéret, hanem az a legbelsőbb magának tett ígéret, nem a kívülágnak mondhatsz akármit, hanem belül, hogy igen, ezen ez ténylegesen soha többet, és, és érzékenyé is válok ezek után a, az élet tiszteletére. Tehát nem csak az, hogy én nem ölök meg senkit, hanem, hanem pozitívan érzékenyé válok de ha nem ez ezbe osan akkor valami kis bunkó még talán jön a végén, Még hátra van. Ugye? Tehát valami, valami amitől kiteljesedhet ez a, az élmény. De hát Ö, én mi esmerre gondolok, tehát... tehát hát, ö, ez egy nagyon sok tényezés igen. dolog, mert ez az ember nem csak megölt egy valakit, hanem ezen kívül még ezer, meg ezer egyéb Hát igen, is. azért ezt nem lehet most... Jókat és rosszakat, égen. és nem nem hát Mondjuk, hogy szűkítsük le egy dologra, hogy egyáltalán végig lehessen kísérni, de úgy gondolom, hogy, hogy van egy százalékos megértés, és hogyha ebből az önmarcangolás, mondjuk ez neki egy 70 os megvilágosodást jelent ebben a kérdésben, akkor azt a 30%-nyi élményhiányt azt még meg kell kapjam, amitől meg fogja erősíteni, hogy nem ez az elgondolás hmm. él bennem, én így tartom igazságosnak, hisz ezért tartották uh, igazságosnak a halálbüntetés, mondjuk egy gyilkosság esetében. Hmm. Hát, mivel a műsoridőnk már nagyon a végehez közeledik, ezért én csak egy magam, magam gondolatéből szeretnék mondani, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy amit a, a, a Márta mondott, hogy tehát ez a lelkiismereti dolog, hogy tényleg, hogyha az állami és természeti törvények egy szembe kerülnek, hogy a lelkiismeret, meg a másik, amit te említettél, hogy ne isteni törvények, hanem ezt a harmóniával való kapcsolatot keressük, mert akkor nem a félelem, vagy valami kényszerít minket arra, hogy így cselekedjünk, vagy úgy cselekedjünk, hanem az, hogy a harmóniával kapcsolatba éljünk, és a félelem és a harmóniával való együttélés az, az egy boldogság, és az egy két különböző dolog, hogy ne azért ne csináljunk rosszat, mert nem szabad, hanem azért, mert mi az a természetes lényünk. Hozzá tartozik. Köszönjük, hogy hallgatták a műsorunkat, két hét múlva ismét jelenkezik a Krétakör.